inte med och håll mig inte där. Det är riktigt tänkt fel. Man hade inte det blev så mycket fel. Du har legat med någon. Som, alltså, det som var så, så dåligt, dåligt att du tänkte att jag hade ligan där kunde runda bättre. Ja. <laughs> ja. ja. ja. ja där, där har vi. Ju, där har vi fått. en död fisk. Vägen, så att ja. Väga och gör någonting som är kul överhuvudtaget. Då, såhär, då ger jag upp ja, jag det, finns det finns inget som inte på en, alltså. Du ger upp ah. alltså. Nej men det säger jag, alltså, jag, jag gör men du det. Men hamnar man med en död... Det är väl ingen som går hem och knulla någon och så är en död fisk? Jo, jo både skittankare och sen när man väl kommer dit... Fast hit, det är inte ens är... bara skittankar, det är bara såhär, riktigt långt. jag men jag gillar när man kör såhär, 20 minuter Michelären. Alltså då är det såhär, varför jag är jag här? Alltså jag fattar inte det. Så alltså sluta. Så alltså ska man ha en one-night stand, ska man ha någonting kul, så ska man fan göra det roligt. Oh. Och den attityden, det är bara. Jag har haft så många gånger när man säger, typ, inte när jag insätter med håller på, med typ, så här precis efter att man kommer, så bara, ja, oh, tio sekunder efter så bara, för fan vad jag bara vill vara hemma nu. Jag vill verkligen inte dela med allt det här och så ska jag sova och vakna upp i morgon och all skit vad det är tänker om jag bara hade gått hem så hade jag sovit nu eller tittade på någon serie och så jag sa och så hade jag vaknat åtta timmar senare. Bara. Och runkat. Har du det och... runkat <laughs> <laughs> hade du runkat då? Hade du runkat då? Hade du? Hade du? Nej men, om, om du går hem till någon. Okay, One på? night. Nej men jag har. Men... Eh... Ja, du runkade när du kommer hem. Eller? Va? måste man ju. Du, nej, du, det, du, det jag sa Du tar var... ett one night stand. Nej, det jag sa var att du går, skulle gå hem till hem ett one night stand... Nej, det. om jag skulle gå hem till ett one night stand precis efter att jag har kommit då... Det är Klart, mm, du har kommit. Jag, ja, då tänker jag att gud vad jag önskar att jag bara sket i det här och var, på eller liksom var hemma och låg i min Ja, att du aldrig gick hem till henne. Ja, exakt. Ja, men då hade du inte kommit. Eller hade du runkat när du kom hem? Det spelar ingen roll. Själva grejen är efter att jag kommit in så är jag hur jobb, alltså onödigt det är att bara liksom gå hem till en tjej för att bara, för att komma exakt. Om man bara shit nu ska jag ha sex och så har man sex och så bara Fy fan det inte är värt. För nu är jag här och det är så jävla mycket skit som är det. Så du och så hade hellre gått hemma runkat? I min och, ru och, säg, och Nej, runkat. nej för Men det då? Då får nej, inte nej, komma. Nej, nej, du har ju någonting som driver nej, dig hem till en det är jag kommad. säger är 10 sekunder efter att jag har kommit så har jag ingen tanke på sex överhuvudtaget För då dör det så snabbt Och tänker jag, ah, nu vill jag göra det här exakt då så tänker jag, fy fan vad jag inte vill vara här Jag vill bara ha hemma i min säng Jag skulle ha gjort något och tittat på någon serie Men du anammar inte det Till nästa gång du går ut Det är klart inte som jag vetskapen Efter jag har kommit Då är det ju såhär, ah, sex igen Men det är klart att det är sex igen Det är det som driver oss fram emot Typ Ja men det är ju en, ja exakt, ja, men varje gång. Ja, det är ju inte som att det är en drivkraft att komma och jag bara oh, jag ska hem och sova och ska titta på en serie mm, Nu ska jag gå ut så hårt för jag ska titta på den här serien imorgon Det är alltid en tid. Ja exakt, och sen så går man dit, men så fort man har kommit så inser jag att jag för fan nu ligger jag här Typ mitt ute i, fan, Hässelbystrand säger jag att jag är där När var du i Hässelbystrand sist? <laughs> Med Alvin, jag, typ. Vänta ja okay. Ja men du knullar väl inte med Alvin? Va? Nej, jag tog Hessebystrand som ett exempel för ja, men, att man är långt bort Ja men då, då tänker jag så här, okej okay, nej Ville knullar någon i Nej, jag gör det inte Du ringer mig Va? och så säger såhär Tja, jag ska ut <laughs> Eller vi ska ut ikväll, ska du med? Då frågar man ju alltid såhär, vilka? vilka ja. Ja, och, och säger du då typ så här: Filip, Michael och Noffe Då är du Oj åh jävlar, jävlar Då måste jävlar. jag ju ja. Men skulle du säga typ så här: det är jag och några klasskompisar Då skulle man bara eh, Jag stannar nog hemma Nej, men så är det, jag håller verkligen med. med Så det gör ju en exotik jävlar. Söker man Att vara exotisk själv någon gång Jag kände mig, Jag ska berätta att jag kände mig lite exotisk när Jag startade Steam och Skype för första gången på typ så här 7 dagar. <laughs> igår, ja men igår så gjorde jag det. I'm the exultic. Nej ja, men jag tänkte jag så här för, för att innan är. innan så här då jag spelade jag med folk varje dag och jag pratade med folk varje dag, Michael bland annat och Noffe. No. Så vi pratade varje dag och då kände jag så här, för jag loggade in och de såg det på skärmen då tänkte inte de så här shit in my tone till alla games. Sjå läget. Like men om kommer in efter sju dagar är såhär, är då, förvänt ja, men då förväntade man sig här att alla bara skulle skriva Tja var det du varit Kom jo, med då, och är. spela Nej det var ingen som skrev Men man, man har typ Vissa människor som kan ta dig till en gräns där det är såhär, ja men Du är fortfarande attraktiv för att jag vill ha dig i mitt sällskap Jag vill verkligen att du är med Och jag kommer att arbeta för att du ska vara här För det är värt det. Men sen så har du folk som går över den gränsen Där det blir så att jag känner bara att jag typ så ger in i ett svart hål och spelar inget ting det spelar ingen roll med ringer det inte för det är bara skit samma varje gång ja. nej men man har ju så här, om man ska gå ut en, en kväll ja. då har man ju en lista med personer som, som man träffat man nyligast och som är ens närmaste vänner så man säger massigt skick till alla dem Tja, vi ska ut ikväll, kommer du men den listan man man, man tappas ju från den listan om man aldrig kommer Ja, men inte att det är att jag aldrig kommer utan det, är liksom, det finns aldrig någon eh, reciprocation, alltså det finns aldrig någon tillbaka någon tillbakabjudning någonstans Utan det är nej. så här, nej men någonstans så här, Eller svaren typ? Ja men typ, nej, så här, sorry, jag såhär, ja jag ska plugga Nej men det är ord, ja jag vet inte, man, man tröttnar på det rätt snabbt någonstans Det är inte synd för att det, är verkligen det enda som behövs är typ, om man hör av sig någon gång i månaden och säger någonting i stil med typ Ska Tobias <laughs> Ja, oh, det är en gumbi. Just. ja Jarnet. Kämplar. Jag vet, den är skarp. <här> Ser <stenhård ut>. Ja. <här> Nej, men jag ska använda den till SOSK. Ja. Lätt. Jag har inte använda den till en dejtingtjänst. Om du inte har den här bilden där, då, <här> då vet jag inte vad du ska få <här> alltså, det var en bra bild på dig, Maka. Det är skivomslagsbilden. Om det. Vår skivomslagsbild, Peter. Nej, det, inte... det kommer bara vara den i miniatur. Den kan min den med med. Jag kan vara med när man tar ut den lilla pamfletten och tittar vilka ja. låttexter finns. Då kan jag vara med, men det kan inte vara skivomslag. I vår fysiska pamflett som vi kommer ha. Till våra skivor som Vilket vi säljer. självklart kommer att ha. Alltså den tiden är förbi, är det inte så? Pamfletttiden. Mm. Ja. Nej men vadå? det är ju skit. Alltså, det är typ bara de få sakerna alltså, som kan få köra på albumen, alltså, det är ju att man får tiden. något mer utöver pamfletten vad tiden kommer ju inte vara förbi, för den är fort och kontakt. Det kommer man alltid ha och ja. försöka sälja när man, man står där och ger ja. pamfletter. Det tror jag inte kommer där. Nej inte pamflet, men jag menar inspelket i avgivor. Ja men, men det, det, är det är som är grejen Alltså där, alltså typ, om du bara kan lägga in typ, men det är, bara, det är en av de få sakerna som de, har, som de faktiskt har att arbeta med som du inte kan ladda ner antagligen ja, men, Det är ja, en fysiska det verkligen faktiskt här? Ja men en cd-skiva Ja men cd skivan <laughs> du kan ju få musiken men du kan aldrig få pamfletten Det är en av de få sakerna som skulle kunna få mig att fortfarande köpa ett album med för att jag vet att de, typ, de har lagt ner tid för att göra typ ett typ, konstverk Ja men det, och de kommer här... det kommer dö ut fortfarande för att ingen kommer tycka det är värt att köpa en cd-skiva för att få pamfletten i Om det finns folk som tycker det är värt så kommer de ladda ner CD-skivan och tycka att det här vill jag ha pamfletten bara och då kan man köpa pamfletten separat. Det är ingen som kommer sälja CD-skivan bara köp den här för då får du också pamfletten. Men det är ju lite det här typ... Nej men kan vi inte bli det första bandet som säljer vår musik på iTunes? Köper man alla låtar på plattan, mm. då får man hemskickat pamfletten. Bara, bara det fysiska merchat. Och vi jag döpt den till pung och så mm. det är det bara en kontur av våra penisar. Bra. Ja, på vad Ja, men jag spånar liksom. jag vill ju att vi ska lyckas. Ja, jag ska, jag måste dra snart Varför då? Varför då? Jag menar typ jag ska upp tidigt, men men alltså kör sova i bilen? Nej, bil, hokej inte bil, jag åker tåg då. This good, this good, this good. This good, this good, this good. Alltså, inte bara genom Snowden-dokumenten utan typ så här: Snowden-dokumenten. Snowden ja, Snow det här Snowden. känns så invecklat ja, som finns. Inte. Ni vet ju, Edward Snowden. Alltså, ja, Snowden ja. 2000-talets största whistleblower. Ja, Han äh, avslöjade jättemycket hela NSA-grejen. Att NSA äh, övervakar amerikanska surfare. Mm. Och, och svenska surfare. Och, och, och att de har de får information från typ hela alla stora europeiska, europeiska länder typ ja, mm. ja. Som det vet, var exakt vad alla var all sjukt gör. insatt och sen så sa han att det här är inte okej okay för att man spelar ner på folk som man inte har sagt. Och sen så gick han ut mm. och sa det som har varit på jakt i typ ett år. Alltså det måste ja. ju, eller var ett halvårig, mer Det är ett Snubben va? Lite grann. Ja, men alltså, han har ju fått, han fick ju asyl i Ryssland på någon jävla vänster. Vänster. Ah, Sen han att han var Wikileaks homosexuell, då fick han inte komma in. Ja men det var ah. ju nästan någonting i den stilen sen här stilen. Han och sen så nu Julian så han är... Assange. Assange. Ja. Ja men det är vi för att han är väl lite anklagad av svenska feminister att fanns plåt han har blivit anklagad av svenska tjejer att... tjejer ja jag nej de ja. Man behöver inte vara feminister nej absolut inte och de, de... Han svenska två sidor ja, han har blivit han de har det blivit vilket är vatt jag men det är ju... eller är det bullshit jag ja, det vet inte Ja, jag har fått fram att jag tror att det är bullshit. Det är ju för att allmänheten ska tycka att men det är svin så svin inte gömmer Det är också så dåligt att på spridet som tryckte det är verkligen typ såhär sjukaste ryktet att sprida. Ja, men det är det, det regeringsrykte? Kommer ifrån, det ifrån? Alltså, fast om skulle vakt? bli en publikperson. Ja, fast varför är, skulle en tjej bara helt plötsligt komma på? Här, ja, men, för, för att, att det hända? finns lika alltså, mycket... Alltså, Tänk hur alltså, fattiga nej. människor kan vara. Så många sjuka människor, alltså killar som det finns som våldtar tjejer. Så finns det lika mycket sjuka tjejer som bara, men jag blev våldtagd. Alltså, ja. Det finns fler våldtäktsmän än. Jo, jag kom på det också. Nej. Så, en ja, sak faktiskt. Ja, media hänger jag inte. verkligen ut, om det är någon som har gjort någonting fel. Så och det är media så är det bara killar som hängs ut vid namn. Uh -huh. Och det är uh -huh. alltid Det uh -huh. en här uh -huh. Men De är har är killar mindre. är ju för att Ja, alla vill men det är en sterep som Men det finns också. När jag går hem från fruängen och hamnar bakom en tjej. Så jag illa till det är för att jag går bakom en tjej som typ. Tittar bakåt och inte det. Typ vad ja, ska jag behöva vara dåligt? Det har jag också tänkt på flera gånger typ, om man hamnar bakom någon tjej så, här, så går man bakom och så, så känner jag att jag, jag måste typ så här gå över på andra tjej, gatan Eller gatan Annars, inte, annars, ska, annars ska, tror hon ska ja exakt Det är liksom bara för obehagligheten är att hon kommer vara obehaglig att jag går här <skratt> fast <skratt> oh. jag är på väg hem liksom. <skratt> oh, men nej, det, är, det är så och Då kanske du beter dig obehagligt i hennes ja, ögon. Ja, jag går kanske, över vägen. jag kanske med oh, det, det är liksom sådana killar som typ bara så här går snabbare jag bara, för jag kan tycka att många lägen är bara, men alltså jag kommer gå om med för typ efter så bara fortsätter mm. att kriga i Precis så bara bara förbi <skratt> bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara också en klassisk. bara bara alltså, gå förbi folk. Om man går typ bara bara bara bara bara bara bara eller mycket folk i tunnelbanan och så bara går man lite snabbare än den personen bredvid. Ja, men då går man lite snabbare och så går man förbi. Men om man bara är två personer på en trottoar och så ska jag gå... Jag går lite snabbare än personen innan mig. Och jag ska liksom förbi. Om jag ska gå förbi då kan inte jag gå lite snabbare så att vi står bredvid <laughs> med varandra i typ så här tio sekunder. <laughs> För det är ganska skevt och så, så bara... <laughs> Hejdå. Utan jag måste ju accelerera. Jag går lite snabbare så jag vill förbi. Uh, ja, annars måste, ja, annars måste jag fil. sakta ner. då ska jag gå förbi, då, är det inte så här, då går jag väldigt mycket snabbare. Ja. För då, då går det så här, och så här framför oss. Så, så, så länge framför, han i bakom, då kan jag börja sakta ner. då, då kan du och så går väl, jag, jag lägga i samma spår alltså, som han. medan det är en omkörningsfil, eller liksom. Att det är, ju, det är, jävligt, det är jävligt skevt bara att gå bredvid. Oh. Speciellt om det liksom är tomt. Är så så bara, nu går vi obeha ja, obehagligt oh. nära varandra. Ja. För vi känner inte varandra. Har om, vi ska, att säga. Ja, om vi ska på Nej. olika ställen... Det är och vi... bara som att börja. Ja, det är märkligt att vi går precis bredvid varandra. Så jag vill bara bara för förbi. att vi är så få? Ja, bara för att vi är så få. För att du gör det i tunnelbanan så går du förbi någon person. Alltså, då är det, spelar det ingen roll om det är mycket folk bredvid. Bara, okay, men jag går bredvid dig. Men det är för att vi ska se rulltrappan med alla de här tusen människorna som ska gå på. det är, liksom... det är inte lika skevt att man går att... Gå bredvid dem. Men så bara, ta bort alla och så bara, då blir det bara jag. Och han eller hon. Han eller hon, och det är märkligt. Kommer du ihåg de experimenten som vi gjorde när vi läste Bill Ja, vi följde efter folk. Vi följde, det var det sjukaste, vi följde efter folk. Mm. Och sen så typ skulle vi se hur de reagerar på typ olika former av icke-kontakt eller typ... Där. Så antingen kunde man vara skitnära, eller så kunde man vara jättefrånt ifrån när det skulle kunna vara nära? Vi, nej men vi gick bara precis bakom dem hela tiden. Vi sa ingenting och vi gjorde exakt vad de gjorde hela tiden. Oh. Och typ så en meter bakom. Och det var helt sjukt. Men hur F många var ni som gjorde folk det? Nej, vi, hade, vi hade det som ett biologiprojekt. Ja, men gick man, man en och en då? Mm. Oh. Nej, no, man gick en person oh. Oh. Oh. Bakom. var inte typ en klung från Vi person. var fyra nej. personer som gjorde vårt projekt och vi testade liksom olika personer och så. Och folk flippar alltså ju verkligen ur. Ja, alltså, de ja alltså, det var någon frika. som alltså, efter ett tag så bara ställde sig och skrek på en Sluta följa efter mig, <laughs> för man alltså, inte tänkt på det hela tiden. Jag bara låg där bakom. Flera... Låg? <laughs> ja. men Nej men alltså de, det låg bara de... i deras ja. bakhuvud. Att de, tänk oavsett de om att du går igenom T-centralen och sen så verkligen typ så här. Mm. Det enda som finns på din karta är att du ska typ Softer ska hem, bla bla bla, alla de här sakerna. Mm. Men de här människorna går ifrån och typ så här, att vi inte står på dem överhuvudtaget. Men vi står precis bredvid dem och härmar de exakt nästan på vad de om gör. Om köper en kaffe på 7-Eleven ja. gör ni också det. Absolut, går upp i alla fall. Går dit. Och det är verkligen den stilen. Och sen Nej, så vi kommer typ... aldrig till ja. vi behöver köpa Nej, kaffe. Det var bara vi. att man, liksom, om de gick till och köpte en kaffe i Seven eleven så stod alla bakom. Eller personen bakom. Så när de gick därifrån så följde de här men var vidrigt ja, men... ja så alltså... man blir men vi gjorde det inte så länge vi gjorde det typ en eller två minuter men alltså, de flesta tittar bara så här bak efter ett tag och så de liksom tittar för att de märker ja, även kunde, om man är håller för garv då så ni så här- förlåt vi håller på med ett biologiexperiment i skolan ja. vi dog det ganska långt alltså, det gick till den graden att vi typ så här. för verkligen tände på gränserna- så alltså, typ hur obekväm folk blev när det var nära gången och sånt där så ni svarar inte ens när de får Nej nej så alltså, bara... det var på tunnelbanan och sen så bara typ så flyttade vi oss närmare dem och närmare dem. Det alltså tills de faktiskt så här, tittar dit så här vad håller du på med? Ja. För, och det gick alltså så långt ibland så att det var typ en tjej som vi äh, så här, gjorde emot. Och äh, hon klev ur sätet för att jag pressade mig på så himla mycket var så bara så här, mm. rakt in så inga konstigheter. Och hon ställde sig upp. Följer du efter då? Nej, jag, jag kunde inte göra det. Hon, alltså, hon, jag fick henne att lämna konstigt. sitt säte. Mm, inte så konstigt. Om nej, det hade ju, jag hade ju också det det lämnat sätet direkt om någon gjorde så på mig. Ja, Tror du? Ja, absolut. Det inte, jag nej. hade inte suttit kvar. Jag hade ju gått. det. hade ju kunnat typ så säga så här. Vad gör du? Ja, fast man vill ju undvika psykopater, ju konfrontation. Man vill ju bara gå. Jag ska gå. Hej ska jag måste verkligen gå. Nu är vi bäst på. Nu är börja. Jag har ryckt i nu, Suren. Ja, men det, det är dags att avsluta.